četvrtkom 14. veljače 1956. u 10 sati ujutro u velikoj palači u Krebnju počeo je 20. kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza. U palači se okupilo 1355 delegata s pravom glasa i njih 81 koji nisu imali glasačko pravo. Ti su delegati predstavljali 6,8 milijuna punopravnih članova Sovjetske komunističke partije i 620 tisuća kandidata za članstvo. Taj kongres bio povijestan. Bio je prvi nakon smrti Josifa Vissarijonovića Staljina. Kada su delegati došli u dvoranu, primijetili su veliki kip Vladimira Iljića Lenjina, koji je bio postavljen na običajeno mjestu. Ali ne samo da nije bilo Stalinovog kipa, u cijeloj palači nije bilo niti jedne njegove slike. Pio je to samo početak. William Taubman u biografiji Nikite Sergejevića Hruščova, čovjeka koji je naslijedio Stalina na mjestu vođe Sovjetske partije i države, piše. Hruščovljeve prve riječi na kongresu bile su U razdoblju između 19. i 20. kongresa izgubili smo značajne vođe komunističkog pokreta. Josifa Visarjonovića Staljina, Klementa Gotvalda i Kijučija Tokudu. Tražim od vas da im odate počast. Gotwald je bio vođa čehoslovačkih komunista. Tokuda je bio generalni tajnik Japanske komunističke partije, koji je umrao 1953. godine. Nakon nekoliko sekundi tišine, prisjetio se talijanski delegat Vittorio Vidali, gledali smo jedan drugoga puni čuđenja. Zašto? Tko je taj Tokuda? Kako je to bilo čudno odavanje počasti napravljeno u takvoj žurbi. Kao da se netko boji mrtvih ili mu je sramota spomenuti ih. Kongres je počeo izvještajem o vanjskoj i unutarnjoj politici kojeg je dao Hruščov. Onda su nakon njega partijske vođe održale govore o šestom petogodišnjem planu. I uslijedila je rasprava, zapravo nizanje govora koji su potvrđivali ono što je već rečeno. Hruščov je u svom govoru par puta napao Staljina, njegov kult ličnosti koji je po njemu bio stran marksizmu i lenjinizmu. Onda je napao duh arbitrarnosti i bezakonja zakonja koji je vladao partiji. Mnogi su znali da se sve to odnosi na Stalina, ali su neki ipak mislili da je sve to upareno prema Lavrentiju Beriji, Stalinovom šefu tajnih službi koji je bio pogubljen 1953. Ali kada se čitalo pismo Mao Tse Tunga u kojemu je on hvalio Stalina, delegati u Dvorani su te redke počastili velikim pljeskom. Isto se dogodilo kada je vođa francuski komunista Maurice Torres hvalio Stalina i njegova dijela. I u tom je raspoloženju kongres trajao 10 dana. A onda će Nikita Sergejevič Hrušćov održati govor koji će potresti svijet. Strani delegati i gosti počeli su zadnjeg dana kongresa pakirati svoje kovčage. Kongres je nakon 10 dana zasjedanja išao svom kraju. Ništa se spektakularno nije dogodilo. Stranci i veći dio sovjetskih delegata nisu zapravo znali što se sprema. Tijekom pripreme kongresa Hruščov je predložio da se uz niz uobičajenih radnih tijela koje su pripremala dokumente za taj događaj osnuje i komisija koja će ispitati Staljinova dijela. Odmah su protiv tog prijedloga istupili članovi prezidija partije Vjenceslav Molotov, Klement Vorošilov i Lazar Kaganović. Hruščov je na popustio tim članovima prezidija. William Taubman piše Hruščov je obećao da će se komisija usredotočiti na kršenja socijalističke legalnosti, za koju je najodgovorniji bio Berija. Komisiju će voditi veliki stalinist Piotr Pospelov. On je uređivao dnevnik pravdu od 1940. do 1949. Uredio drugo izdanje staljinova kratke biografije, koja je samo 1951. godine bila tiskana u 7 milijuna primjeraka. Pospelov je tako jako plakao kada je Stalin umro, da mu je prišao Berija, protresao ga i rekao, što je s tobom, prestani s time. Mislili smo da je Pospelov dobar izbor za predsjednika komisije, objasnio je Hrušćov, jer će on stvoriti osjećaj povjerenja u svom izvještaju. Tom Pospelovu je također išlo u prilog činjenica da je mogao napisati duge, zatupljujuće dokumente. Pored Pospelova u komisiji su još bili tajnik Centralnog komiteta Aristov, predsjednik sindikata Švernik i Komarov, službenik nadzorne komisije Centralnog komiteta. Komisija je zasjedala par dana i napisala izvještaj Dug 70 stranica. Onda izvještaj predstavila najužem vodstvu partije. I ovoga je puta Pjotr Pospelov plakao. William Tauman piše. Između 1935. i 1940. godine pisano je u izvještaju od 1.920.635 osoba uhićenih zbog antisovjetskih aktivnosti, njih 688.503 bilo je strijeljano. Sve navodne urote bile su izmišljene. Stalin je osobno odobrio mučenje koje je dovelo do lažnih priznanja. Činjenice su bile tako strašne, prisjetio se kasnije Mikojan, da je na nekim posebno teškim odljeljcima izvještaja pospelova izdao glas, a jednom je briznuo u plać i počeo jecati. Izvještaj je podijelio najužje vodstvo partije. Jedni su htjeli da on ostane tajan, drugi, predvođeni Hruščovom, smatrali su da se delegatima na kongresu mora reći istina. Hruščov je pobjedio toj raspravi. Pripremljeno je nekoliko verzija govora, zadnju je sam Hruščov uredio. 25. veljače 1953. godine u dvoranu Velike Palače u Kremlju ušli su delegati kako bi prisustovali zatvorenoj sjednici. U dvoranu su ušli Hrušćov i drugi članovi prezidija. Neki od delegata primijetili su da članovi prezidija imaju crvena lica i da su vidno uzbuđeni. Nikita Hrušćov je uzav riječ. Drugovi, u izvještaju Centralnog komiteta partije na 20. kongresu, u nizu govora delegata, kao i tijekom plenarnih sjednica Centralnog komiteta partije, puno je toga rečeno o kultu ličnosti i o njegovim štetnim posljedicama. Dopustite mi prvo da vas podsjetim kako su strogo klasici marksizma i legjenizma osudili svaku manifestaciju kulta ličnosti. Nikita Hruščov govorio je skoro četiri sata. Nakon tog govora ništa više neće biti isto. Hrušćov je u govoru razotkrio Staljinove zločine, čistke u partiji, i državnom aparatu, ubijanje građana, greške koje su dovele Sovjetski savez na rup poraza u Drugom svjetskom ratu. Govor je i šok među delegatima 20. kongresa. Dimitrij Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše. Četiri su sata sa zaprepaštenjem delegati slušali taj govor. Hrušćov se kasnije prisjetio. Bilo je tako tiho u toj ogromnoj dvorani, da se mogla čuti muha kako leti. Morate zamisliti kako su ljudi bili šokirani otkrivanjem užasa. Hruščov je govor završio jednom molbom. Ova tema ne smije izaći izvan partije. Pogotovo ne smije doći u novine. Zato o njoj razgovaramo na ovoj zatvorenoj sjednici. Ne smijemo dati streljivo našim neprijateljima. Ne smijemo naše rane pred njima razotkriti. Govor je šok šoki među stranim gostima na kongresu. U noći 25. na 26. veljače sovjetski zaslanici su govor polako, kako bi se mogle hvatati bilješke čitali vođama komunističkih partija u svijetu. William Taubman piš. Vođa polskih komunista Boleslav Bjerut bio je u bolnici u Kremlju, jer je bolovao od upale pluća, kada mu je predana kopija govore. Dok je čitao, dobio je srčani udar i umro je 12. ožujka. Zanimljivo je da je u to vrijeme i Hruščov bio bolestan. Samo ja sam snažan, a Bjerut je bio slabić, kasnije je Hruščov rekao jednom poljskom funkcionaru. Govor je imao učinak kao da vas je netko udario čekićem u glavu, prisjetio se kasnije Edvard Ohab, Bjerutov nasljednik na čelu partije. Tajni govor je izazvao šok među sovjetskim komunistima, ali na čelu komunističke partije Sovjetskog saveza bio je Nikita Hruščov, koji je tada čvrsto držao sve poluge vlasti u partiji državi. I on je bio reformator koji je htio promijeniti Sovjetski savez. U Mađarskoj, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Bugarskoj i Rumunjskoj, zemljama u kojima su 1948 komunisti došli na vlast vladale su partijske vođe, koji ne samo da su bili odani Stalinu nego su tom čovjeku dugovali i dolazak na vlast. Sada je Stalinom nasljednik održao govoru u kojemu je svog prethodnika optužio za strašne zločine. Ta stvar bude gora. Taj govor nije postao tajan. piše. Poljaci nisu bili oprezni. Njihov politbiro dao je članovima Centralnog komiteta da u posebnoj sobi u sjedištu partije pažljivo prouče ruski tekst govora. Manje od mjesec dana kasnije po partijskim čelijama distribuiran je službeni prijevod govora na poljski. Isprava je trebalo biti tiskano 3000 primjeraka govora. Tiskari su na svoju ruku tiskali još 15000 primjeraka. Jedna od vojskih kopija došla je do Cije, američkoj obavještajnoj službi, tu je pak kopiju dostavila izraelska obavještajna služba. Kasno u Svibnju, State Department je jednu kopiju dao New York Timesu, koji ju je objavio 4. lipnja 1956. Hruščov nije prije svog tajnog govora obavijestio vođe komunističkih partija Istočne i Srednje Europe što zapravo sprema kasnije je priznao da je govor posebno teško primljen u Poljskoj i Mađarskoj. Da stvar bude gora, te dvije zemlje bile su i najviše neprijateljski raspoložene prema Sovjetskom savezu i komunističkom režimu. U Mađarskoj je na čelu partije bio Maćaš Šrakoši koji je željeznom rukom vladao Mađarsku. Tajni govor dovešće njega i komunistički režim u Mađarskoj u težak položaj, govori Cvić. Mađarska je bila u vrlo specifičnom položaju, toliko što ondje nije zapravo postojala jedna jaka baza komunističkog utjeca ili komunističke tradicije. Ta se na neki način, ako hoćete, iskazala još poslije Prvog svjetskog rata. Bila je komunistička revolucija koja je bila dosta kontroverzna, krvava, ako hoćete, Bela Kunju je vodio, ona je bila i krvavo ugušena i od onda je Mađarska bila pod vlašću sve do drugog svjetskog rata desničarskog režima koji je komuniste progonio, ali s druge strane i onda tada došlo na vidjelo da zapravo su mnogi komunisti koji su tada još i preživjeli i tako dalje na kraju morali bježati u Mosku, bilo je dosta židova među Židovima je komunistički pokret bio vrlo popularan i dogodilo se to da su se onda na samom početku komunističke vlasti u Mađarskoj koja se konsolidirala tek oko 1948-1949. Na, na glavnim pozicijama u režimu našli mnogi ti komunisti iz Moskve koji su bili dobrim dijelom Židovi i oni su vodili politiku točno onakvu kakvu im je Moskva nalagala, međutim kod pučanstva je to još pojačalo dojam, to je pojačalo još dojam da se zapravo radi o potpuno stranim antimađarskim elementima. Drugim riječima, onaj antisemitizam koji je svakako postojao u Mađarskoj, koji je bio jak i koji je još bio podgrijavan za vrijeme priratnog režima još više kod za vrijeme ratnog onog režima Pri kraju rata 1944-1945 taj antisemitizam se pojačao i svakako moramo reći da je taj antisemitizam bio jedan od elemenata reakcije na komunistički režim. Madarkama. U studenom 1945. godine održani su u Mađarskoj izbori i to uglavnom slobodni. Najveći broj glasova, njih 55%, dobila je stranka malih posjednika i tako i apsolutnu većinu. Komunisti su dobili 17% glasova. Ali sovjetska vojna misija u Mađarskoj naložila je da se stvori koalicijska vlada u kojoj će predstavnik malenih posjednika biti premijer, ali ministar unutarnjih poslova biće komunist Laslo Rajk. On će do 1947. godine slomiti malene posjednike. Osim njih i svaku drugu opoziciju komunistima. Rajk je osnovao avo ili Odjel za zaštitu države, tajnu političku policiju koja je predvodila obračun s političkim protivnicima. Ministar unutarnjih poslova organizirao je nove izbore u kolovozu 1947. Ti izbori nisu bili slobodni, ali su na njima komunisti uspjeli dobiti samo 45% glasova. Teror se još pojačao. Novi izbori održani su u svibnju 1949. Nije bilo tajnog glasovanja. Postojala je samo jedna lista koju su sastavili i nadzirali komunisti, sada skriveni iza za imena Mađarska radnička partija. U kolovozu Mađarska je dobila novi ustav i postala je Narodna republika. Ubrzo nakon toga rajke je na montiranom suđenju priznao da je strani špijun. Najmoćniji čovjek u Mađarskoj postao je Mađaš Rakoši, koji se volio nazivati najboljim mađarskim učenikom druga Stalina. Rakoši je još čvršće stisnuo Mađarsku u okove stalinističkog sustava, jer se ona uporno odupirala komunističkoj vlasti. Drugi je bio taj da su Mađari osjećali, to ja znam iz svojih mnogih posjeta Mađarskoj, kasnijih godina i razgovora, sa raznim Mađarima, kako sa strane, na strani vlasti, tako i onih drugih, kod Mađara je postoje osjećaj da oni su znali, oni su znali da je Mađarska antipatična Moskvi, da je Mađarska neprijateljska zemlja. Drugim riječima što god se moglo reći o ovim nekim drugim zemljama, to su bile gradacije, ako hoćete mržnje ili simpatije. U Mađarskoj se znalo da je to zemlja kojoj nema nade u Sovjetskom savezu. Mađarska je izgubila ogromnu vojsku za ime drugog svjetskog rata koja je bila poslana u borbu protiv Sovjetskog saveza, tako Donska armija, nekih 250 tisuća honveda mađarskih je tamo poginulo. I Mađari su osjećali poslije rata da su oni nepopularna zemlja, da ih Rusija ne voli, a onda su ih bili pritisnuti izrazito neracionalnom, ako hoćete nepametnom politikom teške industrializacije. Mađarska koja je bila u prvom redu zemlja koja se je mogla razvijati na temelju one industrije koju je i već imala, imala je i poljoprivredu koja se je mogla razvijati, iznenada je dobila zadatak da postane arsenal sovjetske Sovjetske industrije, teške industrije, industrije naoružanja, čelika, što je bio ogroman teret za tu zemlju, a Mađarska je bila prisiljena odbiti kredite iz, sa zapada, odbila je maršalovu pomoć. Znači, sav teret te industrializacije pao je na pućanstvo Mađarsko, pa na tu radničku klasu. Mađarska je opustošena dočekala kraj drugog svjetskog rata. U kolovozu 1947. komunistička vlast zacetala je trogodišnji plan obnove zemlje. U prosincu 1949. komunisti su proglasili da je taj plan ispunjen prije vremena. Trogodišnji plan zamijenjen je petogodišnjim što su mađarski komunisti predvođeni Maťašom Rakošim napravili od mađarske opisuje Peter Fryer u knjizi Mađarska tragedija. Frajer je bio britanac koji je u Mađarsku došao kao dopisnik britanskog komunističkog dnevnika Daily Worker. Pogledajte na pakao koji je Rakoš i napravio u Mađarskoj. Hipokrizija bez granica. Srednjovjekovna okrutnost, dogme i slogani lišeni života ili značenja. povrijeđen nacionalni ponos, siromaštvo za sve osim za malenu šačicu vođa koji žive u luksuzu svilama na Budimpeštanskom brdu Ruža, kojemu su ljudi dali nadimak brdo Kadrova. Posebne škole za njihovu djecu, posebne dobro obskrbljene dućane za njihove žene, čak i posebne plaže na jezeru Balaton, odvojene od običnih ljudi bodikavom žicom. A kako bi se zaštitili moći povlastice komunističke aristokracije, stvorena je tajna policija po imenu AVH, a iza nje stoji glavna zaštita, tenkoli sovjetske vojske. Rakoši i mađarski komunisti krenuli su u kolektivizaciju poljoprivrede, u kojoj su stradale na tisuća seljaka. I od Mađarske su namjeravali napraviti radionicu koja će servisirati sovjetsku vojsku u Europi. To je bio mađar Rakoši, inteligentan, ciničan stalinist, koji je bio autor notorne lozinke, notornog gesla, prema kojem se politika uništavanja neprijatelja vrši salamizacijom. Režimo ih, rekao je, kao kriške salame jedne za drugim. I on je vrlo efikasno proveo tu staljinističku politiku. Međutim, s druge strane, otpor među Mađarima je rasao. Režim je već bio u velikim poteškoćama 1953. kad je počela prva destaljinizacija i tada je već u Mađarskoj se vidjelo da se mora krenuti s nekim mnogim drugim idejama. Bio je pokušaj preko Imre Nađa, inteligentnog, vrlo vjernog komuniste koji je u Moskvi proveo cijeli rat, potpuno lojalan Moskvi. Počela je politika jednog popuštanja, reforme, smanjivanja udjela teške industrije, izvisnih koncesija, također na kulturnom planu. Međutim, ta politika je bila torpedirana od strane Tvrdolinijaša, Mačaša Rakošija i također Erne Geroja. I ta politika je zapravo već 55. bila pokopana. Međutim, onda se dogodilo nešto, a to je da je u Moskvi došlo do novog zaokreta. Rakoš i njegovi komunisti su od Mađarske napravili najstaljinističkiju zemlju u sovjetskom taboru. Na stotine tisuća ljudi je bilo progojeno, zatvorano u zatvore, radne logore ili preseljavano. U čistkama u partiji stradalo je više komunista nego u vrijeme diktatura admirala Mikloša Hortija. Kada je Stalin počeo sa svojim napadom na Jugoslaviju, Rakoš je bio najglasniji u napadima na Jugoslavensko partijsko vodstvo. Nizao je uvredu za uvredu. A onda je Stalin umro. I nešto se promijenilo u Moskvi. 2. lipnja 1953. prvo su u Mosku došle vođe istočne Njemačke. 11 dana kasnije u glavni grad prve komunističke zemlje došlo je vodstvo mađarskih komunista na čelu sa Rakošije. Na sastanku je posebno glasan bio Lavrenti Berija, Staljinov šef tajnih službi i policije. William Taubman piše. Berija je vikao na šefa mađarskih komunista Mađaša Rakošija. Kako može biti prihvatljivo da u Mađarskoj zemlji s 9 milijuna tisuća stanovnika njih 1 milijun 300 tisuća bude progonjeno? Čak i drug Staljini napravio grešku kada je izravno davao zapovjedi za ispitivanje onih koji su uhićeni. Čovjek koga tuku priznaće da je engleski ili američki špijun, ili što god drugo hoćete, ali nikada na taj način nećete saznati istinu. Na taj način nevini ljudi budu osuđeni. Postoji zakon i svi ga se moraju pridržavati. Rakoši i njegovi ljudi sada su se našli u čudnom položaju. Ljudi koji su bezpogovorno slušali i koji su slijedili u svom obračunu s neprijateljima, sada su ih kritizirali. Ali Rakoši se održao na čelu partije sve do ljeta 1956. Mjesto premijera morao je napustiti odmah nakon staljinove smrti. Kasnije će Hruščov izjaviti da je bila greška što su se tako dugo oslanjali na tog idiota Rakošija. Sve u svemu rezultat je bio taj je u Mađarskoj to kolebanje 55. i 56. u sovjetskoj politici osobito dovelo do velike destabilizacije i podjela unutar aparata, ohrabrilo je opoziciju u Mađarskoj, postojalo je već jedno antisovjetsko, antikomunističko raspoloženje i sve je to dovelo do jednog vrenja koje je 1956. na kraju dobilo silnog zamaha kad je Hrušćov održao svoj čuveni govor u veljači na Kongresu Sovjetske komunističke partije u kojem je zapravo govorio po prvi put javno o zločinima stalinizma, zapravo je dezavuirao Stalina. I to je dovelo do silnog odjeka u svim zemljama Istočne Europe, ali osobito u Mađarskoj gdje je već situacija apsolutno bila zrela da se tog komunističkog režima, konačno zemlja, oslobodi ili barem da se od njega distancira od tog neprijateljskog sovjetskog režima. Tako da se može reći da 1956. u Mađarskoj, opet zahvaljujući nespretnosti tih rukovodilaca, njihovom ne, neshvaćanju situacije koja sve više izlazi ispod kontrole, a s druge strane opet i nemoći Moskve da putem nekih promjena i kadrovskih i drugih Ipak zadobije neki povoljni položaj u Mađarskoj. I tad se dogodilo to da su u natoč raznim mjerama koje su bile uvedene u toku ljeta 1956. da se zadovolji nekako zahtjevima, recimo za rehabilitacijom žrtava antititoističkih progoda Rasla Rajka, da se da veći utjecaj inteligenciji. Unatoč takvim nekim mjerama, ipak je situacija krenula silno naprijed u pravcu sve većeg revolta. Situacija u Mađarskoj je do ljeta 1956. došla na rubu sijanja. Moskva se odlučila ješiti Rakošija. To je moralo i učiniti kako bi zadovoljila Josipa Broza Tita, koji je zapamtio uvrede kojemu je tijekom sukoba sa Stalinom uputio vođa Mađarske partije. Nakon Rakošija došao je Erne Gero, koji je nastavio s Rakošijevom politikom. To je samo pogoršalo situaciju. Njezinom smirenju nije doprinjela i činjenica da je Gero proveo rujan i veći dio listopada na odmoru budimpe što se vratio tek 23. listopada dan prije nego što će trupe crvene armije prvi puta intervenirati u mađarskoj inteligencija se već tjednima mjesecima sastajala u takozvanim kružocima petefij to je uspomenana čuvenog mađarskog pjesnika i revolucionera šandora petefija pojačali su zahtjevi za povlačenjem onih snaga koje su još bile u Mađarskoj crvene armije Pojačali su zahtjevi za demokratizacijom i kad je na kraju situacija izišla ispod kontrole u listopadu, onda je došlo do brze i nagle promjene u Mađarskoj. Partija je pokleknula pred javnošću Imre Nađ je postavljen za predsjednika vlade, Janoš Kadar je postavljen za šefa partije, ali već tada unutar same partije došlo je do velikih promjena, došlo je do zahtjeva za demokratizacijom, za slobodnim izborima i vlada je te izbore uzela ozbiljno. Imre Nađ je pokušao kod sovjetskih vlasti dobiti privolu za neutralizaciju Mađarske. I što se tiče da pače te geopolitičke situacije, jasno je da Mađarska je se nalazila u okružju zemalja koje su se bolje afirmirale. Recimo Austrija je godinu dana ranije, 1955. dobila neutralnost, sovjetske trupe su se povukle, znači tu je postojala neka nada. I tad je došlo do glavnog izazova. Sovjetskom savizu, a ta je bio da je Mađarska proklasila svoju neutralnost, najavila izlazak iz Varšavskog pakta i s time je zapravo Kocka bila bačena. Crvena armija prvije puta intervenirala u Mađarskoj 24. listopada 1956. Sovjetski tenkovi izašli su na ulice Budimpešte i to je trebalo pacificirati glavni grad Mađarske. Ali već do kasnog poslijepodneva 25 prosvjednika je bilo ubijeno, nekoliko stotina ranjeno u sukobima s Crvenom armijom. Mađarska vojska otvoreno je prilazila prosvjednicima. 30. listopada prosvjednici su napali sjedište komunističke partije u Budimpešti. Na kraju tog 30. listopada Hruščov se vratio u svoju rezidenciju na Lenjinovim brdima. Legao je u krevet, ali nije mogao spavati. Kasnije je napisao da je Budimpešta bila poput čavla zabijenog u njegovu glavu. Hruščov i sovjetsko vodstvo još su par dana tražili rješenje za Mađarsku. Na kraju 5. studenog 1956. počela je operacija Vihor, koja je trebala skršiti mađarski ustanak. operaciju je zapovjedao sovjetski maršal Ivan Konjev. Putin pešta se nije brzo predala. Peter Flyer ovako opisuje neke od ustanika. Čak i djeca, njih na stotine, sudjeluju u borbama. Razgovarao sam s djevojčicama koje su proljevale benzin po putu kojim su trebali proći sovjetski tenkovi i palile ga. Čuo sam za 14-godišnjake koji su skakali u smrt skačući na sovjetske tenkove s gorućim bocama benzina u rukama. Mali dječaci, stari 12 godina, naoružani do zuba, hvalili su se predavnom svojom ulogom u ustanku. Grad pod oružjem, ljudi pod oružjem, koji su ustali i s jednim velikim naporom slomili okove ropstva i koji su nizu militantnih gradova, Parizu, Petrogradu, Kantonu, Madridu i Varšavi, dodali još jedno besmrtno ime, Budimpešta. Njezine zgrade možda su u ruševinama, njezine telefonske žice pokidane, njezini pločnici posuti staklom i zamrljani krvlju, ali duh njezinih građana je nesalomljiv. Na kraju je crvena armija skršila otpor u Mađarskoj. Po cijenu nekoliko tisuća mrtvih i zatočenih, a više od 200 Mađara pobjeglo i na zemstvo. Mađarska će do 1989. uglavnom ostati mirna. Jedna druga zemlja istočne Europe buniće će se pak nekoliko puta i svaki će puta pobuna potresti svijet. Poljska je zaista od prve bila najtvrđi orah za sovjetsku vlast nad cijelom istočnom Evropom. Stalin je učinio sa svog stanovišta što je mogao. On je Poljsku reformirao na svoj način. Poljsko je Poljskoj oduzeo njen istok, drugim rečem, one dijelove gdje je živjelo puno Ukrajinaca, jednu trećinu zemlje. To je bila ta velika priratna Poljska. A s druge strane, ju je podmitio time što je dao taj zapravo u izvjestnom smislu se to engleski kaže otrovnu čašu, pojiznu čalis, time što je dao važne i bogate zapadne teritorije potpuno očišćene od Njemaca, koji su bili protjerani ili su pobjegli. Dakle, on je učinio što je mogao, on je stvorio dakle, jednu poljsku zavisnu od Moskve, ali s druge strane potpuno razočarano, već od prve u bilo kakvoj nadi koegzistencije sa Sovjetskim stavizom nekoliko je stvari bilo. Jedna je bila ugušenje od strane Njemaca Varšavskog ustanka s time da su sovjetske trupe s druge strane visle, kledale i nisu ništa učinile. Bilo je također jasno da su ubojstva u Katinu gdje je zapravo sovjetska policija poubijala cvijet zarobljene poljske inteligencije se vidjelo da je to bilo namjerno usmjereno protiv Poljske. Prije toga okupacija 39 kad je Njemačka s jedne strane napala Poljsku, a s druge strane su ušle sovjetske trupe. Dakle, postao je teški balast za komuniste i sovjetsku vlast. Stalin i Sovjetski savez nisu vjerovali Poljacima niti njihovoj komunističkoj partiji. Stalin je 1938. uništio Poljsku komunističku partiju. Njezinih 5000 članova nestalo je čistkama. Stalin je tek 1942. dao nalog da se obnovi ta partija, sada pod imenom Poljska radnička partija. Sovjeti su znali da Poljaci pamte kako su 1939. godine nacistička Njemačka i Sovjetski savez napali Poljsku i podijelili njezin teritorij. Također su znali kako je crvena armija iz svojih tabora na obali Visle gledala kako 1944. njemačka vojska ISS u Varšavi krša otpor poljskih ustanika. Pored toga, poljska izbjeglička vlada nalazila se u Londonu. Poljska vojska istakla se u nizu bitaka u Sjevernoj Africi, Italiji i Zapadnoj Europi isprava su se u pacificiranju poljske sovjetske snage oslonjene uglavnom na svoju tajnu policiju i vojsku. Počela je sa vrlo slabim kartama Moskva, a osim toga, crkva koja prije rata nije baš bila toliko popularna u Poljskoj kao što se to misli, crkva koja je dosta bila kod inteligencije kritizirana, koja je malo ostala po strani bila prije Drugo Sjecu rata za vrijeme Drugog svjecu rata pretrpjela je ogromne žrtve. Dobro se držala za vrijeme okupacije i ona je ušla u posljeratni život kao neka velesila duhovna. Dakle, sve su to bili čimbenici koji su jako otežavali komunistima vlast. Međutim, ipak se mora reći da i u Poljskoj je taj val industrializacije, urbanizacije, novi polet u stvaranju jednog društva zasnovanog na ipak nekom, kako se ipak mislilo o ekonomskom progresu, tako dalje, da je to ipak pribavilo režimu priličan broj pristaša i to je dovelo u partiju mnoge mlađe ljude, ne samo dakle ljude sa sela, već i u gradovima, dio inteligencije koji je bio razočaran zapadom, jer zapad je ipak u očima mnogih Poljaka prepustio poljsku komunizmu, sve to značilo da je tu postao jedan kadar komunista koji su do duše bili iz svojih razloga u tim strukturama, ali s druge strane predstavljali su jednu masu koja se nalazila unutar partije. Znači nisu svi protivnici, bili izvan partije. Nakon završetka drugog svjetskog rata u Poljskoj je stvorena koalicijska vlada. Premjer je bio socijalist, vladom su dominirali komunistički kadrovi. Predsjednik države bio je Boleslav Bjerut, formalno nestranačka osoba, zapravo stari komunistički kadar iz Moskve. U zemlju se vratio Stanislav Mikolajčik, premjer vlade u izbilištu. On je dobio položaj zamjenika premijera. Uspio je ponovno obnoviti Poljsku seljačku stranku, koja je brzo prerasla po broju simpatizera komuniste i njihove suradnike. Ali komunisti predvođeni Vladislavom Gomulkom brzo su zgrabili vlast. Na izborima 1947. koji nisu bili nici slobodni, niti neometani, dobili su većinu a Mikolajčik je pobjegao iz zemlje. Spremala mu se optužba za špijunažu u korist zapadnih sila. Komunisti su potpuno zavladali zemljom. Koja je uloga Sovjetskog saveza bila vidljivo iz činjenice da je mjesto ministra obrane, zamjenika premijera, člana Politburoa partije zauzimao maršal Crvene armije Konstantin Rokosovski. Godine 1952. Poljska je postala Narodna republika. Naravno, njegova osje kult Staljina. Katovice su preimenovane u Staljingrad ali stalinizam se nikada u poljskoj nije razmahao kao recimo u istočno njemačkoj, mađarskoj, bugarskoj ili rumunskoj. U partiji je bilo dovoljno tih poljaka koji su ostali i dalje, hohojte poljaci, jer to je manje više bio moj dojam godinama putovanja u poljskoj. Ja sam uvijek imao tu neku ideju da zapravo svi poljaci za razliku od nekih drugih naroda koji su bili pod komunizmom, pa čaka hohoče i kod nas da svi Poljaci su ipak ostali Poljaci, pa bili oni komunisti, bili oni sa Moskvom i to ih je vezivalo sa katolicima. Tako da se u istom smislu taj poljski patriotizam točno vidio, na primjeru na kako je kardinal Višinski, kojeg su komunisti progonili, ipak na zapadu u Vatikanu lobirao zato da se izvrši reorganizacija crkvenih područja u skladu sa teritorijalnim promjenama. Lobirao je za priznanje novih poljskih teritorija koji su bili oduzeti Njemačkoj. A s druge strane imali smo Vladislava Gomulku, komunističkog vođu, koji je izrastao iz kadrova koji su ostali u Poljskoj za vrijeme drugog svjetskog rata, koji je bio opet patriotski poljak. Dakle, to je opet nešto što se može reći, kao što je recimo u Mađarskoj smo imali tu antisovjetsku orijentaciju, zaista od samog početka, u Poljskoj su imali u izvjesnom smislu prihvaćanje partije kao isto jedne poljske institucije, a s druge strane nad svim je carovao taj poljski osjećaj rezonde da postoji izvjesni poljski nacionalni interes koji mi svi promičemo. Kada je pročitao Hruščevljev tajni govor na 20. kongresu, čelnik Poljske radničke partije Boleslav Bjerut je dobio srčani udar i malo kasni umro. Naslijedio ga je Edward Ohab. Tekst tajnog govora čitalo je ne samo sve više pojedinaca, već i običnih ljudi. Poljska se počela otimati ne samo od staljinizma, nego i od komunističkog sustava. Onda je u lipnju 1956 došlo do pobune. Sedište Pobune bilo je poznano. U tvornici koja je nosila Stalinovo ime i bila poznata pod kraticom ZISPO. Tvornica je bila jedna od najvećih u Poljskoj i proizvodila je lokomotive i druge teške strojeve. Radnici su prvo poslali delegaciju u Varšavu, tražili su da se ukinu mjere koje su smanjivale radničke nadnice i povećavale radne norme radnici su tražili da im se osigura zdravstvena zaštita, sigurnost na radu i dovoljne količine ugljena. Ministar strojogradnje, Roman Fidelski obećao je samo da će se nešto napraviti snadnicom. Ministar je posjetio poznan, posjet je završio potpunom katastrofom. Radnici su bili još nezadovoljni. Na kraju su radnici izašli na ulice. Anthony Kemp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom piše 28. lipnja u 6 sati i 30 minuta oglasile su se sirene u Zispou. Kada su čuli taj dogovoreni znak, nekoliko tisuća radnika okupilo se ispred ulaza u tvornicu i krenulo u marš prema središtu grada. Pridružili su im se mnogi drugi radnici, domaćice i učenici. Kada su došli do katedrale, dva su se svećenika pojavila na njezinim stepenicama. Vođe demonstracija su klekli i primili blagoslov. Razvijene su zastave s nadpisima Gladni smo, želimo kruha, Dolje s eksploatacijom radnika. Dolje s crvenom buržoazijom. Zauzet je kombi poljskog radija i radnici su ga vozili po gradu kako bi preko njegovih zvučnika pozivali na demonstracije. Iz zvučnika su odjekivale ove parole. Manje palača, više stanova. Želimo da manje poljske djece oboli od tuberkuloze i anemije. Hrana se odvozi iz Poljske i naša djeca nemaju što za jesti. Još se izvikivalo i... Želimo slobodu, želimo izbore pod nadzorom UNA i živio Mikolajčik. Prosvjednici su poderali crvene zastave. pjevane su nacionalne budnice. Sve se više ljudi pridruživalo radnicima poznano. Na kraju reagirao je maršal Konstantin Rokosovski. Zatražio od politbiroa poljske radničke partije slobodne ruke u gušenju ustanka i to je i dobio. Upoznanje upućeno 10.000 vojnika i 400 tenkova i oklopnih vozila vojska napala demonstrante poginulo je njih 73 ranjeno ih je nekoliko stotina Poljaci su dovoljno značili Moskvi kao važna zemlja da se ipak Moskva morala potruditi da izbjegne revoluciju jer to bi značilo okupaciju Poljacima opet je bilo u interesu da izbjegnu Sovjetsku oružanu intervenciju. Poljska je puno preživjela za vrijeme rata i od nacista i od bolševika i imala je puno razloga da pokuša izbjeći novu intervenciju i to je dovelo na kraju do kompromisa. Poslije svih vrenja u Poljskoj, poslije svih znakova da bi moglo doći do revolta, ipak je dovelo do jednog, jednog kompromisa, a dogodilo se to da za razliku od mađarske gdje su bili potpuno neprihvatljivi rukovodioci koji su sve do zadnjeg ostali, kao što je to Rakoši bio i Keroje, u Poljskoj je postojala jedna patriotska struja, vođena od Vladislava Gomulke, koja je zapravo mogla i u cijeloj naciji zadobiti određeni respekt. Ipak su se smatrali Poljacima, to su isto naši Poljaci. Nakon događaja u Poznanu, Poljske partijske vođe pokušale su pokrenuti reforme kako situacija u Poljskoj ne bi izbjegla nadzoru. Na mjesto prvog čoveka Poljske radničke partije trebao je doći Vladislav Gomulka, koji je tek prije par mjeseci pušten iz zatvora. Tamo je zaglavio tijekom Stalinovih čistki nakon sukoba sovjetskog vođa sa Josipom Rozom Titom. Također se namjeravalo zahvaliti Konstantinu Rokosovskom na njegovoj službi i na mjesto ministra obrane postaviti Poljaka. Odgovor je bio brz. 19. listopada 1956. u Varšavu je stigao Nikita Hruščov. U njegovoj pratnji bili su Molotov, Kaganović, Mikojan i Maršal Žukov. A tu su još bili Maršal Konjev, zapovjednik snaga Varšavskog ugovora, koji je osnovan prije godinu dana i još 11 sovjetskih generala odjevenih u vojne odore prepune odlikovanja. Već je na aerodromu došlo do sukoba. William Taubman piše... Kako je Hrušćov izašao iz zrakoplova, primijetio je da su se članovi poljske delegacije udaljili od maršala Rokosopskog i eksplodirao je. Počeo je mahati šakom prema nama, sjećao se poljski partijski šef OHAB. Kada je prišao bliže, Hrušćov je počeo mahati šakom ispred mog nosa, vikao je Znam tko je neprijatelj Sovjetskog saveza ovdje, Ohabova izdajnička djelatnost je otkrivena, to neće proći. To je bilo za nevjerovati. Cijela ta rasprava odvijela se u povišenim tonovima, tako da je to svatko mogao čuti. Čak su to čuli i vozači. Hruščov je vikao cijelim putem i do palače Balovedere jer sovjetska delegacija trebala čekati dva sata da poljski centralni komitet završi sa sastankom. Hruščov je to čekanje usporedio s pljuvanjem u lice. Onda je sastanak konačno počeo. Tijekom njega sudionici su saznali da se trupe crvene armije približavaju Varšavi. Poljaci su odgovorili mobilizacijom svojih sigurnosnih snaga. Na kraju Gomulka, koji je bio tako napet da mu je pjena nadirala na usta, uspio miriti Hruščova ovim riječima. Druže Hruščove, tražim od vas da zaustavite pokrete sovjetskih trupa. Možete misliti da jedino vi trebate prijateljstvo s poljskim narodom, ali kao Poljak i komunist uvjeravam vas da Poljska treba rusko prijateljstvo više nego što Rusija treba Poljsko. Zar mislite da ne shvaćamo da bez vas ne bismo mogli postojati kao nezavisna država? Sve će ovdje biti u redu, ali nemojte dopustiti sovjetskim trupama da uđu u Varšavu, jer će onda biti doslovce nemoguće nadzirati događaje. Hruščov se smirio i zapovjedio povlačenje sovjetskih trupa. Sovjetska delegacija vratila se u Mosku. Ali tamo je prezidij opet odlučio da sovjetske trupe trebaju intervenirati u Poljskoj. Anastas Mikoyan, član prezidija, pokušao je zaustaviti davanje zapovjedi za napad. Razgovarao s Hruščovom i nastoje odgoditi odluku o pokretanju trupa za još jedan dan. To mu je i uspjelo. A onda je Hruščov opet promijenio mišljenje i od intervencije nije bilo ništa. Govori Karastocvić. I Hruščov i drugi sovjetski lideri shvatili su da se s Poljskom može. Da tu postoji jedan partner koji je spreman dati određene ustupke sa svoje strane i na tome je bio zasnovan taj kompromis 1956. koji je završio tako da su crkvi učinjeni veliki ustupci u smislu da je došlo do opuštanja pritiska prema crkvi. Crkva je dobila jednu, jednu novu autonomiju u svom djelovanju. S druge strane, u unutarnjoj politici došlo je do odustajanja do, do teške industrializacije, otvaranja zemlje prema zapadu u izvisnom smislu jačanje kontakata sa Zapadom, ali s druge strane, isto tako i e, poslije 1956. pojavili se i neki nepovoljni elementi. Recimo, pojačao je pritisak opet tih tvrdolinijaških snaga, kada se je pokazalo da režim ipak ne izlazi na kraj sa svim opozicionim trendovima i može se reći da je već 1958. i 1959 došlo do jačanja tih snaga, došlo je onda do nekih drugih promjena koje su na kraju pokazale da i u Poljskoj ne ide bez pobuna. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisije obrazovanog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo ovaj serijal o istočnoj i srednjoj Europi u doba komunističkih režima. Povijes četvrtkom za vas su pripremli. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Miroslav Šeb, o uredio je vodio Darija Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.